Alhamdulillahi rabbil alemin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa manihteda bi hedihi, wa stene bi sunetihi, ila jo midin. Të ndërurër shikuës, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa bereketu. Jejnë përsëri me juë, në këta emision me titullin Qydatrimi i Vlera. Ishim duke folë për bazat, apo shtyllat bëtë cilat, cilat ndërtohet Qydatrimi Islam. I përmendëm disa qështje dhe filluam pak, në mënir pak më të holsishme, të flasim për diturin si një shtyll ërëndësishme në ndërtimin e qytetërimit islam. Folëm për faktin se Allahu xhaleshanohu e ka dalluar këtë fe apo si element i rëndësishëm në këtë fe e ka vendosur diturinë. Dhe atë u munduam të treguim nëpërmjet faktit se Allahu ka nxitur në kërkim të diturisë. Gjithashtu, edhe e treguam se Allahu xhaleshanohu E ka, i ka vendosur në pozitë të lartë ata që janë të diturit, duke i vendosur si dëshmitar për një sinë Allahu Gjereshanu, gjithashtu dhe duke fol për ata se Allahu i ka ngritur në pozitët të lartë ata që janë të ditur dhe krahës atyre që janë besimtar. Pra jetëa që flasin për pozitën e lartë të djetarve është ajeti ku Allahu Gjereshanu, e bo një pyetje, e sira është pyetje e, e, për të menduar, për të analizuar, A dhe pyet Allahu subhanehu ve teala, "Kul hal yastawi ja alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun?" Ja Thuaj, "O Muhammed, a janë të barabart ata që din dhe ata që nuk din?" Kjo pyetje është një pyetje retorike, e cila mëcion Allahu xheshanuhu kërkon nga njerëzit që të logjikojnë dhe të mundohen të zbulojnë apo të bindhen në faktin se nuk janë të barabart ata që nuk din me ata që din. Në të njëjtën mënyrë Allahu subhanehu e talem i dalon ata që e në banorët e gjënetit nga ata që e në banorët e zjarit. Në një jetë, Allahu Gjershan thot, la jes të ujë ashabu nari u ashabu lë gjënë. Nuk janë të barabartë banorët e zjarit më ata që e në banorët e gjënetit që Allahu e ka pregatit. Përndaj, Allahu subhanehu e talem në mënyrë të drejt, përse drejt, tregon se pozita e të diturve. Oshë nbi pozitën atyre që nuk kanë ditur e ka kreasuar këtë me faktin se pozita atyre që janë në gjenetet e Allahut, në kopshtet e zbukuruara që Allahut i ka kryuar përbesin të artë, nuk është e njejtë si kur pozita e atyre që janë larkë është problemit e Allahut, subhanahu vëtale. Prandaj, kjo është edhe një argument që fletë për faktin se Allahut Gjershanu i ka ngritu në pozit të lartë ata që janë të ditur djetarët edhe i ka vendosur në atë të pozit të qenë e meritojnë, sepse baza, esenca, bitë të qenë ndërtojt besimi jonë, është diturija e dobishme. Në qita shtu, elementit të rejtë se si e ka e, si e ka e, treguar, apë vlerën, si e ka si është siel dhe diturisë, botë kuptimi islam, po si e ka analizuar dhe si e ka vendosu në epicendrën e mëmendit, ose e, Allahu Gjereshanu në përmishpallës ka vendos disa parime që në esenësion metodologi shkencore të cilë në duhet të ndjekim. Do me thonë, në ka të reguar Allahu Subhane Huetar, në përmjër shpallis, se cilët parime të metodologi shkencore në duhet të ndjekim, edhe kjo duhet të jetë esenësa e analizës tonë, esenësa e argument, argumentimi tonë, esenësa dhe baza e mendimi tonë, gjithashtu edhe esenësa e mënirës e cilë si në duhet të, veproj me ato të arritura të cilët i kemi. Gjithashtu, edhe ka vendosur edhe disa shenja drejtuase, shenja orientuase, që i akurse njëri unë kohën edhe mundin për të arritur drejt e kënjohorit. E para, parimi parosh, metodologjia shkendësore në mënyrën e argumentimit. Dhe në kjo shumë aransi që gjithdo metodologjia shkendësore kërkon për njëri u që të vendos një eh do të një metodë të qartë se si argumentohet edhe shkjohet ajo e cila e cila është ajo e cila pranohet si argumente shkjohet ajo që nuk pranohet si argument. Prandaj metodologjia e argumentimit në Islam ndërtohet me disa elemente. E para është se Allahu xhashanu u prenev kërkon që ne ta pranojmë argumentin. Vetëm os pranojmë asnjë pohim i cili nuk ka bazë, nuk ka argumentim të qartë nga libri Allahut dhe nga suneti i pegambejët së Allahu a.s. Për neve kërkon, që ne ti nështrohemi dhe të besojmë ata, dhe të mos anojmë kach qendrimi apo kach mendimi i cilë nuk ka bas të qartë, nuk ka argument, përndhe Allahu subhanehu e talë, thot, edhe i drejtojt një riut me një thirje që si ka të bëj me besimin Allahut Gjereshanu. Dhe thot, po të kishtë e zotë tjetër Përve që Allahu Gjereshanu, në qije dhe në tokë, do të ishim prishë, do të ishim, ishim qëgulluar. Përve që Allahu Gjereshanu, thotë, Leukane, Fihima, Alihetun, Illallah, Lefese dhe ta. Po të kish pasë në qije dhe në tokën, do një zotë tjetër, që meritojnë të adhurohet. Përve që Allahu, subhanët ta, po, po hyunit tjerë, që meritojnë të adhurohen, meritojnë të adhurohen. Përve që Allahu, do të ishim prishur, do të ishim qëgulluar. Fe, I lartësuar është Allahu, zoti i fronit, i, mbi, i cilë është mbi ato atribute që janë veshin Allahu, subhanehu, etale. Pas të e thotë, la jus elu amma jef'al, wa hum jus elun, Allahu nuk pyjetet për ata që e vepron, dhe sa ata e në ata që dhe të pyjeten, ata do të, të mbërë në pyjetje, pas të e thotë, emit teha dhu mindunihi alihe. Mos val, kanës gjejtur ato zotëri, zotra tjerë, Hunitje e parë është Allahu subhanahu wa taala pas ai thot kul ha tu burhanakum thuaj se ata pohojnë se ka zota të tjera atëherë e keni për obligim që ju ti sjellni argument domethën parimi metodologjisë i metodologjisë islame e argumentimit është që të mbështetemin argument pohimi jon të jetë i vërtetuar me argument atëi dorzohemi dhe të largohemi nga çdo pohim i cili nuk mbështetet në argument Prandaj Allahu xhejashan thot ha tu burhanukum ishin argumente te qarta te cilet uh, ju i keni nese besojni se ka zotra tjer apo hunit tjer prosh Allahut subhanahu wa taala in, in jaisha mos rast edhe kur Allahu xhejashan oflet per Isain birin e Maryam edhe pa nenën e tij thot Allahu ne Kur'an mel masihu ibnu Maryam illa rasul kad khalet min qablihi ar-rusul e isaj i biri mërë jemës, nuk është një qëka tjetër, përveç profetit, i cili është sikur një prej profetve që kanë kaluar në të, kaluaran, wa umuhu siddika, dësa nëna e ty është një besintare, sinqerit, besnike, kena e ja kulani taam, me shkaj i përshuën Allahu Gjenshanu, për me të regu e, natyrën e tyre njerëzore, e cia nuk është natyrë hynore, ose ata kanë përdorur ushqim undur, pas taj Allah gjithë shantat undur kejfe nubejjinu lehumul ajat, thumë mendur anna ju ofekun, shiko se si ne ua shtjellojmë, ua zbërthejmë, ua thjeshtëzojmë argumente tona, pas taj shiko se si ata shpifin. Si shpifin, duke konsideruar isajnë edhe në nëti, si që e një hynore që meriton të adhurohët. Përndaj, Metodologjia islame e argumentimit është ajo e cila prej neve kërkon që ne të mbështetemi në argument. Ta pranojmë atë edhe kur pohojmë diçka, ta tregojmë edhe argumentin ton për atë që qoft ai argument që është i lojikshëm, që është në pajtim me parimet fetare apo është argumentim tjetër fetar nëse bëhet fjalë për ndonjë pohim fetar. Prandaj Allahu subhanehu ve teala e jep këtë shembull që ne të analizojmë e të bindhemi se një njerëz i cili ka nevojë të ushqet, nuk ka mundësi që ai të jetë. Zoti sikurse ka thënë, Isaia Lesana Maj është një pejgamber i dalluar, i dashur për ne dhe i respektuar. Është një prej pejgamberëve më të dalluar që ne i konsiderojmë si të dalluar, por ajo që ne asnie nuk i atribojmë atij është se ai nuk ka pas cilësi hyjnore. As ai as nana ai. Kanë njerëz që janë ushqyer sikurse ushqejmë ne, që kanë punuar sikurse punojmë ne. Edhe e vetmja gjë me të cilën dallhohet Isa, ose kaq e quhen profeti i Allahut, ndërsa e vetmja gjë me të cilën dallhohet Merjemi, ose Allahu xhëshanuhu, e ka zgjedhur edhe e ka krijuar Isa në pa baba, në mithën e saj dhe ka qenë besnike sikurse thot Allahu xhëlashanuhu, ወجل جلاله. Për orosia profetike që nai ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është edhe porosia që ne mos të jemi pasues të verbër të njerëzve. Si qoftë pejgamberi sallallahu alaihi ve selam la tkunu immah takuluna in ahsana nas ahsanna wa in asa'u aw zalamu zalamna musubani musubaini musabani vet si veten pasuesi verber icili het vetem pas nje nje razve ne sa ata veproin mir edhe ne kine veproin mir ne sa ata veproin keq ne do te veproin keq walakin wattinu anfusakum qoftë pejgamberi sallallahu alaihi ve selam per kundraz i bëheni ata te kundertan pregaditeni vetveten tuaj që kur njerzit të bëjnë mirë, edhe ju të jeni pjesëmarrës në ato të mirë që ata e bëjnë, dhe kur bëjnë kështu që ju të largohohen, edhe nëse bëjnë pa drejtësi që të mos bëni edhe ju pa drejtësi. Prandaj, këtu është një e, e, themel i fortë dhe i fuqishëm që e vendos Islami që ne mos të hecin pas njerëzve në mënyrë të verbër dhe ti pasojm ata, por të mundohemi atë që e veprojmë ta bazojmë mbi një analizë. Pastaj Nëse vepra në shohim si e mirë, i bashkangjisim i bashkangjitemi asaj më të mirë. Nëse e shohim se vepra është e keqe dhe është larg mirësive, atëra ne ndalemi. Edhe nuk jemi pjesëmarrës në atë që është e keqe, në atë që është pa drejtësi. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë namason këtu, namason që ne vlerësimin ton ta bazojmë në argumente, sepse Islami është fe e cila na ka mësuar se shka është e mirë, shka është e preferuar, shka është e duhur dhe shka është e keq. Çfarë nuk është e preferuar dhe çfarë është dëmshë, prandaj në bazë të asaj ne kemi vlerësuar. Domethënë, çndrimin ton do ta marrim në ba, bazë në argumentin jo mbi bazën e ndonjë ndjeje, jo mbi bazën e ndonjë epshi që e kemi apo mbi bazën e ndonjë shoçrie apo afërsie që i kemi, por do të jetë domethënë argumentim i cili mbështetet në argumente të qarta dhe në provat të dukshme për më njërës e si duhet të jetëm. Përëndaj, islami, si shëta me ka vendos një metodologi shkendësore e argumentimit ku një veprat bëhen vetëm atëherë apo kryen atëherë nëse janë të uh, përkrahura apo të mbështetura në argumente të qarta. Gjithashtu, prej metodologis shkendësore në islam është se islami e, e kritikon edhe nuk e pranon imitimin e verber që i u bëhet atyre që kanë qenë për a neve. Ne nuk e mohojmë mirësine dikuj që kanë qenë për a neve. Ne nuk e mohojmë atë të mirë që ata e kanë bo. Ne nuk shfaqim mos të respektim dhe e tyre. Por ajo që është e ndaluar për neve që ne ti pasojmë edhe ti imitojmë ata në gjerat që janë nga bimë. Në gjirat që janë larkë rrugës sallahu gjëshanë. Në gjirat që janë të ndaluarë. Pra dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, kërë fletë për jo besin të tarët. Një prej mënyrëve se si ata e kanë argumentuar qasjen e tyre. Mënyrën se si kanë vepruarë ndaj, pejkambej sallahu alehi wa sallam ka qenë ajeti ku thotë, belkalu inna wajjedna abaena ala ummeh wa inna ala atharihi muhtedun. Këtë ne e gjithëm i gjetëm të para tanë, dhe në babalar tanë, i gjetëm në një umet, në një rrugë, në një besim, dhe ne do t'i ndjekim gjurëmët e tyra. Pastaj, Allah u gjëshanë thotë, dhe vazhdojnë me i këshilu, ke dhalike ma ersel namin kablike. Kështu ne, nuk e dërguam parate, o i dërguari Allah, Muhammed sallallahu aleyhi vësallam, asë një pejgamber, në asë një vend, illa kale mutrafuha, inna o gjedna a ba e na ala umme. Dhe në kjo ka qenë përgjigja e gjithë njerësve që re kanë tëpruar, mohuasit e pejgamberve, kjo ka qenë përgjigja e tyre. Ne e gjethem, i gjethem të parët tonë, babalarë tonë, në rrugën e drejtë, dhe ne do t'indjekim gjurëmët e tyre. Unë përseri po e thamë dhe nuk dua që të uh, mos e kemi parasysh, se islami nuk e ndalon respektimi e të parëve tonë. Islami është fe e cila për neve kërkon që ne të respektojmë prindërit tonë edhe të parat tonë, por respekti ynë ndalet tek kufijtë që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Nëse ata kanë hes në rrugë të gabuar, ne nuk do të ecim pas tyre. Për kundrazë, do të mundohemi të përmísohemi, të të largohemi nga rruga e gabuar, edhe në këtë mënyrë ta përmisojmë edhe imigjin apo, do të thënë, më njërën se si na perceptoj njerëzit tjerë. Pasta e thotë Kale awalau Gjitn tukumbi ehda Mimma wajgjettum alehi aba eku A do të veproni kështu dhe kini me thonë ne i kemi të parët tonë dhe do të hecim në rrugun e tyre edhe pasi që të bindeni se atë që u asolla u në juve është ma e mirë dhe u zi ma e mirë se saja që ishin që ishin në të cini ishin prinderi tuaj Çfarë çfarë ka qenë e të përgjithë e popullëve të më hershëm edhe jo besimtarë, qalu inna bima ursiltum bihi kafirune me hues da asai apo e mohojmë ata me të cilën ju ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ky ajet na tregon qartë se njeriu i cili nuk lirohet plotësisht nga imitimi i verbë, nga pasimi i verbë i të parëve të ti, tij, nuk ka mundësi që të e, pranon ulëzimin uh, e duhur dhe ulëzimin e plot të që vjen prej Allahut subhanahu wa taala sepse është i lidhur me disa gjëra që i pengojnë. Prandaj Islami na uzon që ne ta lirojmë vetveten nga uh, cita që kemi nga bagazhi i të kaluarës, të mos e kufizojmë vetveten me atë që kanë qenë prindërit tonë, por përkundrazi, aty ku kanë qenë mirë ne do ta vazhdojmë rrugën, do ta kultivojmë, do ta përhapim, aty ku kanë qenë në gabim do të largohemi. Atë do ta marrim atë që është e drejtë edhe e cila ka bazë në Fjalën e Allahut dhe në Sunetin e Pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Gjithashtu, për metodologjisë shkencore që e ka vendosur Islami e që ka shumë rëndësi në jetën njerëzore, Islami thret në meditim. Islami Islami thret në mendim, që njeriu ta uh, angazhon trurin e tij, edhe aftësitë e tij të logjikës për të zbuluar, diqka, edhe përta vërtetuar. Madi Allahu Gjereshanu thot, se vetë meditimim, vetë analizimim, e letë ajetëve të Kur'anit, do na dek, të naqon dhe dhe të këbesimin Allahun, subhanehu wa ta'ala. Përndaj, Allahu Gjereshanu thot, në Kur'an, e felajet edhebberunë al-Kur'an, walau kane min indi, gajlillahi, le wajjed u fihi khtilafen këthira. Pëse nuk e analizojnë me vëmendje, libri në Allahu që Allahu e shpaldhe. Po të ishte ky libër prej dikujt tjetër e jo prej Allahut xhejashar do të kishin thonë do të kishin gjetë shumë kundërtënie kundër në këtë libër, prandaj Islami thotë mendoni, analizoni. Dhe mendimi i shëndosh, analiza e shëndosh nuk do t'ju çon në ndonjë rrugë të gabuar. Përkundrazi, do të bindeni se ky libër, ky dhërim me të cilin Allahu na ka dërguar nevojë si umat është një libër që e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu e ka zbritur këtë Kur'an për njerëzimin që ata të analizojnë, edhe i ka thimë që ata të mendojnë rëthyre, edhe të mundohen të gjenë kunderthanje, por kur të shohin se nuk ka kunderthanje do të bindën se, ajo është Allahu që e ka shpalur, Allahu subhanehu, vëtana. Për ajetëve që flasin, për këtë që është e shumë rëndësio është, edhe ajeti ku Allahu gjërshë në thotë kul, innëma idhukum bi wahide, thua jo Muhammed, sëllallahu aleyhi osallam, unë ju këshiloj kush, ju juve me një qështje, en të kuomu lillahi methna vë furadha, që të që, ngriteni bashk apo të vetmuar, thumë me të të fekeru dhe pastaj të mendoni, ma bisahi bikum bëngjinë, nuk është i qmendur shoku juaj, pejgamberi sallahu aleyhi vësallam, in hua illa në dhirun lëkum, ajo është vetëm paralajmruos i juaj, ju paralajmronë, bejnë e jede i adhëbin, shedit, para se të vjenë dënimi i ashpër. Thot, i bëngjerir të beriu, Allahu subhanahu wa ta'ala, në këtë ajet i urdnon besimtartë që të zhveshen nga qdo interes që ka të bëj me këtë dunja. Nga qdo gjë që i kufizon në të menduar i të lirë. Dhe pas taj, thot, në më një të sinqertë, debatoni njerime tjetrin, Debaton, debatoni, bo një polemikë, polemizon njëri me tjetrin. Pastaj, nëse nuk nëse nuk gjeni, ja, nuk do të gjeni argument se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem është i hetmendur. Pastaj thot vetëm mohoni dhe në vetmi mendoni. Edhe pse ju nuk do të gjeni argument se atë prata medicina akuzon disa obesimtar jo Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem se ka qenë i hetmendur apo ka qenë në ndikimin e, e ndonjë xhinit. Thot ai është vetëm një paralajmues. Prandaj thot që ju jeni Metodh shkencore ku Allahu xhashanuhu thotë që në mënyrë të sinqertë, me cilërtësi njerzit të ulen, të bisedojnë, të analizojnë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi ve salam, të debatojnë, të polemizojnë, edhe pas asaj, të vetmohen, të vazhdojnë të mendojnë. Thummetet tafekkeru, Allahu i thënë që të mendojnë, dhe, dhe të bindhen se çdo shpiftje që i bëhet pejgamberit sallallahu alaihi ve salam, nuk ka bos. Kjo është një gjë ku me fatet Allahu xhashanuhu e ka vlerësuar, e ka lartësuar poziten e logjikës njerëzore, duke e ftuar njeriu që të mediton vetëm, analizon. Prandaj, ibn Qathiri Allah, Allahu e mëshiroft në komentin e këtij ajeti thot, thot Allahu xhe'anhu për juve kërkoi vetëm një çështje, që të sinqerisht të ngriheni për hir të Allahu xhe'anhu, pa fanatizëm, pa inat, të vetmuar apo të bashkuar dhe të mendoni për këtë pejgamber, ta analizoni. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rosh pejgamberi i cili e kanë lanë të hapur tërë jetën e tij, nuk ka pas pjesë jetës së tij asaj që ka qenë fshehur. Edhe dhe të bindën se asaj është vetëm para lajmrues për Allahut subhanehu ve teala i cili vjen për t'ju para lajmruar para se të vijë dënimi i ashpër. Tani do bëjmë një skuputje të shkurtër që të vazhdojmë bisedën tonë në pjesën e dytë të emisionit, prandaj ju ftoj që të na ndiqni edhe në pjesën e dytë të emisionit. Këtë e pësri në emision tonë, ishim duke folë për parime të metodologjis islame që ka të bëj, a për parime që këndësore në metodologjin që e ka vendosi islamin e që ka të bëj me diturin. E përmedhëm faktin se Allahu subhanehu e tala ta kërkon për njeri u që ajtë të mediton, kërkon për njeri u që ajtë të analizon, kërkon për njeri u që mos të jetë pasuës i verëbër, por të mundohë që ta zbulon. Edhe cituam ayetin ku Allahu xhejeshanu thot: "Fe la yatadabbarunul Qur'an." Sa ata nuk mendojnë rreth Kuranit. Po të ishte ky Kuran nga dikush tjetër, e jo nga Allahu Subhanehu ve Teala, do të kishin gjetur shumë kundërshtarinë e tij. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, që gjithashtu e, dëshirojta të përmendi, është edhe ayeti ku Allahu xhejeshanu i thret njerëzit që të bashkuar dhe të vetmuar të ndalën dhe të mendojnë për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Ye eti është një libër, libër i hapur punuka facet avshehura çdo gjë është e qartë prandaj kush e analizon me sinqeritet i zhveshur nga çdo paragjykim i zhveshur nga çdo stereotip jetën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem do të bindet se ai është vetëm një pejgamber i dërguar prej Allahut subhanehu ve teala edhe do të bindet se ata që ai ka thonë ai është e vërtet dhe është udhëzimi më i mirë me të cilën njerëzit duhet të jetojnë në këtë botë plot sfide gjithashtu për çështjeve au preparime e të metodoregjit shkencore që i ka vendosë islami është, se në kuran shpesh herë gjemë argumente e, që kanë të bëjnë me diçka që është materiale e që aludojnë në diçka që është shpirtrojë, dhe mështë që është diçka prej besimit në Allahun subhanehu vëtale. Për argumenteve të këtira, që Allah i ka përmendo shajeti kë Allah u Gjereshan, më minë ajatihi en, enne këtër al-ard dhe khashjaten dhe të prej argumenteve të Allahu Gjeshanu, është toka të cinti e sheh të pale vishme, të nënstruar, të përullur. Fejda enzalna alejhalma, edhe kun bi atët toka bjen shih, ihtezet u arabet. Atëre fillon dhe, si ku levis toka, qahët, hapët, pëqetathith ujl, dhe nga toka dalin në bimet e saj. In në ledhi ahjaha le muhjil mauta. Thot, aj i cili e bëri këtë toka të gjadhronë, I dha jallri është ai i cili do të ngjall, do të ngjall të vdekurit inna huwa ala kulli shein qadir, ai është i gjithfuqishëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala jep një argument të mendosh për ndonjë çështje, një çështje që është çështje materiale që ti e sheh, edhe bindesh në të, një tokë që ja duket e thatë kur bjen mbi të shiu e shohmi se si gjallërohet dhe gjelbërohet. Por ky i cili e ka më ncusuar që kjo tokë këtu të reagon me siguri është i fuqishëm që ta ringjallë njeriun pas vdekjes së tij. Gjithashtu Allahu subhanehu ve teala e, e përmend edhe rastin e njeriu i cili e ka një skllav, është pronar i një skllavit. Thotë a është i njëjt raporti i si titullit pronar me raportin e skllavit, atë që e ke rrob nën në posedimin tënd ndaj pasurisë tënde me siguri se nuk është i njëjtë. Edhe ju, domethënë nuk Mundeni që ashtu të konsideroni edhe Allahum subhanahu wa ta'ala dhe të ta barazoni dhikë prej kryeseve me Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë me në qërshtje e cida është dukshme, e cila është perceptuashme për njeri unë, Allahum subhanahu wa ta'ala, e argumenton besimin Allahum subhanahu wa ta'ala dhe në qërshtje që ka të bëjmë me besimin. Gjithashtu prej qërshtjeve që janë shumë me rëndësi, që janë parim i rëndësishëm në metodologin islame, të shkencës dhe të dituris, është që të e, zhveshemi nga qdo epshë, të zhveshemi nga qdo ëndje që e posedon njeriu. Edhe të mundohemi që të largohemi. Kjo është problemi sot i shumë mos pajtimeve që egzistojnë në botën islame. Njeriu nuk arin të liron, apo të të liron vetë vetë nga prangat e ëndjes dhe të epshë që e robërojnë atë edhe e bëjnë atë të, të ndjek epshin edhe të mos e pranon argumentin e qartë prej Allahut subhanë e huetare. Për dhe Allahut në Koran, duke alarmuar në këtë e, gjendje, të palakmush me jo të mirë, thotë, walau i teba al haqku e hua e hum, le fesedet i sema watu wal ardu, wa memfi i hinne. Po ta kishtë ndjekur, Allahut gjereshanu, atë që janë ndjet e njerëzve, nevojat edhe epshet e njerëzve, Do të ishin prishur që jetë, do të ishin qërgulluar edhe që jetë, edhe toka, edhe kush është brenda të tërë. Gdo gjë ishte qërgulluar. Bërëtejna, hum bidhikrihim, dërsa, ajo që e regulon jetën njërjut, është përmendja Allahu, subhanahu e talë. A o shpada që Allahu e ka sjedhë, fëhuman dhikrihim, mu aridun, edhe përse atë libe që i përmend, atë, atë ja këthejnë shpinën. Do të allahu, subhanahu e tal Nuk i kanë ashëluar nevojat njerëzore. The tham se Allahu xhashanuhu në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem ka vendosur një ekuilibër të përkryer mes nevojave materiale dhe shpirtërore. Prandaj po ti kishte djegur Allahu xhashanuhu ëndjet e njerëzve dhe kërkesat e tyre dhe lakmit e tyre, atëherë do të ishin prish ekuilibri në gjithësi. Edhe në çej, edhe në tok, edhe brenda njerëzve, por Allahu xhashanuhu thotë: "Ky libër që vjen është për kujtimi juaj." në ta përmendeni ju, edhe Allahu ka pas pas parasysh nevojat e juaja, por ju jeni ata që ja ktheni shpinën për kujtimin tuaj. Gjithashtu Allahu xh.sh. thotë edhe urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çeti drejtohet, që të drejtohet njerëzve. Dhe aty thret në ulzimin. Edhe thotë fa in lam yastajibu laka, ne sa ata nuk të përgjigjen ty o Muhammed, dhe nuk të ndiejkin ty. Fa'lan fa di anna ma yattabiuuna ahwaahum. Dije se ata në këtë moment, kër ata e refuzojnë ullzimin Allahu Gjereshanu dhe refuzojnë thirjen, e cilë është thirje e bazuar në argumente, logike në argumente, kosmologike në drejtësi, në mëshirë, në uh, vejpra të mira, nëse ata e refuzojnë këta, ata dije se ata e ndjekin e pëshet e tyre, ua men edallu, ua men i tëbëa, hawa, e kush është në humje më të madhe, se sa e cili hecë, pas epshit e, e tij. Me tvartët e njeriu është një krijesë e çuditshme. Jo as si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po ti kisht po ta kishte kërkuar i biri i ademit, një luginë me ar, edhe Allahu t'ia ja kishte plotsuar atë. Do ta kishte kërkuar, pas sapasi që t'i plotsohet dëshira e parë, dëshirën tjetër edhe një luginë tjetër. Dhe njeriu nuk dinte, frenon vetveten e tij. E vetmja gjë që e frenon është vdekja, kur të mbushet goja e tij, në kur të mbulojë trupi i tij me dhë. Në atë të moment ai do të ndalet. Prandaj Allohu i shan thot: "Umen e dhallu min men ittaba hawahum". Ai kush është në humbje më të madhe sesa ai i cili ec pas ëndjeve të tij. Bi gairi huda min Allah, pa ndjekur udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, inna Allah la yahdil qaum adh-dhalimin. Me të vërtetë, Allahu nuk ju udhëzon ata njerëz që janë të padrejtë. Donë kjo është padrejtësi e madhe. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ e ne u asjedhëm, fjallën ton, shpadhëm prej neve, që ata të marrin mësim. Për da, edhe o, në fundi 3 që ata të marrin mësimin prej, do thonë, prej, a, a, burimit sakta, burimi, e sakta e është burimi në libri në Allahu dhe në sunetin e pegambejës Allahu Aleyhi Vesalem. Gjithashtu prej a, parimeve të metodologjitës shkencore që i ka vendosur islami, është edhe modestia parat të vërtetës. Edhe të mos e konsiderojnë vetë vetën të ngritur, vetëm se kemi arritu ndo një shkallë të diturisë. Në hotën të jetë modestia një cilësi daluëse e besimtarit edhe ati që është i ditur. Edhe kjo është, alhamdulillah, përgjatë historisë është vërtetuar se djetarët sa ma shkallë të lartë të diturisë të tishim poseduar aqmë, aç më modest dhe aq më afër njerëzve kanë qenë. Më kujtohet rasti i një nxënësit të sheh Ibunutheminit, t'i cili e pyetën për jetën e Ibunutheminit dhe çfarë ka qenë ajo që ka ndikuar apo që ai e kishte dalluar si element i rëndësishëm për davetin e tij për veshditurisë dhe devocionisë, tha ajo që e paosh tek ai në mënyrë e, praktike të zbatuar në jetën e tij ishte modestia dhe afërsia me njerëzit. Asnjëherë nuk është larguar. Dhe këtë E ka, e, në këtë a e ka pasuar pejgamenës Allahu A.S. i cili asë njëhen nuk është lerguar nga jeta e njërezve asë njër nuk është izoluar asë njër nuk është mbjudur në botën e ti por përkundas i ka jetuar me njërzit edhe ka qenë afer tyre, prendaj modestia ndërsa ata të cilët nuk e kanë marë të turin në mënyrë të duhur nuk e kanë marë në mënyrë e cila bështetet në bifaktin dhe njohurit se Allahu është një dhe që meriton të adrot ata kur të ju vjen e vërteta ata refuzon dhe bështetet në të kato njohurit që i kanë Allahu Gjereshanu në kuran thot duke e treguar realitetin njërzve Wallahu akhrajeku mimbutoni umme hatikum latë alamune shëja Allahu ju nëzori nga mitat e nënave tuaja dhe ju nuk e dinit Uh, nuk dinit asgje, wa gjallekum ussema, wa labisara, wa afi dhe, leallekum te shkurun, dhe Allahu ju dha juve, mundësin që të digjoni, që të shikoni, dhe ju dha edhe zemrat, që ju të jeni falenderuës, dhe Allahu subhanahu a talem. Gjithashtu Allahu Gjereshanhu, të regon se sa do që të arin, shkall të lartë, diturija dhe njohurit e njer, njeriut, uh, do të nuk mundemi të themi se, kemi shumë për diturisë. Allahu Gjeresha nukur anë thot, ma ma uti tu minel ilmi illa e kalila, ndërsa ajo që u është dhën juve, nga diturija është një e sasi e vogël. Pra da njeri ju, nëse dëshiron që ta shefse, sa din dhe sa nuk din, në qështjet teknike, apo në qështjet material, në ta kreason atë diturit që kanë qenë në shekullin 19, atë diturit që kanë qenë, qenë në shekullin 20, atë diturit që është arritur tani në shekullin 20 njëm, dhe o të shefse nuk oshtë, e e krahasuash me, do të thonë ka përparim shumë të madh, në zhvillim shumë material, njohuri shumë të reja, prandaj njeriu duhet ta ketë parasysh edhe këtë që dha të mos mendon për vetën e tij se është maridituri edhe mos të jetë shkaku i saj që aj të bëhet jo modest. Prandaj Allahu xhashanui përshkruan jo besimtarët duke thënë se ata gëzohen me atë dhituri që e posedojnë edhe pse ajo është një sasi e vogël. Allahu xhashanu krahasot Për sa herë që iu erdhin mesazhet e tyre me provat, ata refuzuan atë që kishin. Kur iu erdhin të dërguarit e Allahut me argumente të qarta, ata u gëzuan apo u lavdëruan dhe u kërnuan me atë që posedonin pheiditoris. Këto refuzuan, ata refuzuan ato argumente të qarta dhe u shpërblyen atë që po i shpërdorin. Dhe u gëzuan ata njerëz, ata që ata e mohuan dhe refuzuan prej të vërtejtës. Prandaj, metodologjia islame është ajo cila neve në mëson që ne, së do që të arim shkall të lartë të njohurive, së do që të ngritemi drejt njohurive të, të shumëta, të jemi modest, të pranojmi argumentin dhe të gëzohemi me zbulimin e gjirave të vërtejtë. Prandaj, më kujtojnë një fjal, e imam shafiju të që e thotë, gjdoherë kër jam ullë, Më ndonjë njerë i për të debatuar, për të polemizuar, kam dashur që Allahu ta mundson që të vërtetën ta thot, aj, edhe un të gëzohem duke e pranuar atë vërtetë që e ka thon, aj, i cili në atë moment ka qenë ndoshta përballë me si polemizuesi im. Ashtu duhet të, të jemi ne, të jemi të modest, të mos e lejojmë që njohuritë që i kemi për nevetë na shndrojnë në njerëz që janë mendjemdhënj, njerëz që refuzojnë apo njerëz të cilët nuk pranojnë autoritet tjetër. Përkundrazi Ne vazhdimisht dua të jemi e, të përgatitur për gjeneratëre të reja të njerëzve të udhitur për njohuritë të reja që ka mundsi të zbulojnë dikush tjetër e që ndoshta ne nuk kemi arritur që të zbulojmë. Gjithashtu për gjërat që janë dalluese për Islamin dhe qasjen e tij ndaj shkencës, është fakti se elhamdullah Allahu xhashanu e ka caktuar ashtu e, që me Islamin edhe njohurive shkencore të mos ketë kundërthënje. Edhe atë kur ka kundërthënje, kundërthënje, a tharë ajo njohurish skencore, domethënë nuk është plotësisht e vërtetë. Domethënë është, është diçka, për shembull, diçka që ka qenë e njohur në shekujt e kaluar tani është mohuar për shkak të njohurive të reja. Edhe këtu ato këmbehen, por parimisht pari ë Islami si fe është fe e cila përshtatet edhe e cila nuk ka, domethënë, kundërthënje me sa edhe zbulimeve shkencore që janë me të vërtetë zbulime të vërteta. Pra ndaj, kjo ka qenë dhe shkak, pse dikush prej jo musliman me e ka pranu islamin, si ku se është mori zbikaj, i cili duke analizuar Kuranin, Tevratin dhe Indjilin dhe e ka krehasuar me zbulime të shkendësore, ka thonë se përveç faktit se ka shumë kundërthënje mes dy libreve të partë, Tevratin dhe Indjilin dhe njohëri e shkendësore, Edhe ka shumë versionet e këtyre librave, do të thon shumë verzjona që ndoshta në disa raste janë kundërtetëse mes vete. Ajo që e dallon Kur'anin është se është një libër i vetëm, i cili është i njhet prej fillimit deri në fund tek çdo musliman, e dytë se nuk ka kundërshtime me njohuri shkencore e as me metodologjinë e zbulimit shkencor. Edhe kjo është ajo që e veçon atë edhe os bashkakt që këy njerëzit pranojnë Islamin. Gjithashtu Pra, shenjave daluese që i ka të qasja e shkencore në Islam ose ka vendosur parime për shumë shkenca që janë të rëndësishme për jetën e njeriun. Për shembull, ajo që ka të bëjë me historinë, me të kaluarën. Islami tregon historitë e popujve dhe çka ka ndodhur dhe si ka pafunduar. Gjithashtu ai vendos një parim i cili është shumë i rëndësishmëri rëndësi, që kur të na vjen dikush me ndonjë lajm që mos ta pranojmë, kështu dretë përse dreti, por të sigurohemi. Ajo është ajeti kë Allah u gjershanë thot, ja i helledine amenu, ingja e kun fasje, kun binebejn, fetebejenu. Ojo që kini besuar, nëse ju vjen, do një njeri, me ndonjë një lajmë, njeri cili, nga natyra, aty është se është më katarë, gabon. Atërre, thot, vërtetohuni, entusibu, kaume, mbi gjehaletin që të mosë, i shkaktoni pa drejcim të një popullit, me njërancën që e keni, fe tusbi hu alama, fe altum në adhimin, dhe pasaj të pendoheni për ata që e keni bërë. Gjithashtu e ka mendoz parimin që mos të themi ata që nuk e dim, apo ata që nuk e kemi ndëgjuar, dhe ata që nuk e kemi parë. Thotë pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesalem, men këdhebë aleyje muta ammiden, falje të bewa me qada hu minë në nërë, kush gënjenë, për mua, me qëllim në të pregadis, ka rikën e ti në zjarin e gjëhenemit. Për ndaj, Allahu Gjërshanuhu prej neve kërkon që ne të flasim të vërtetën dhe të mos flasim ata që nuk edhim. Ma di, në mesin e mëkatëve të mëdha, e ka vendosur, ku njëriu flet për, diqka, për të cimë nuk ka një huri. Sikur se o shajet i ku Allahu Gjërshanuhu thot, kul inne ma harre ma rabbi elfevahi, shtuaj, me të vërtet, zoti im e ka ndaluar, të ma dhahara min hawa ma batan, ata që është e dukshme dhe ata që është e fshehur, wal i thëm e ka ndaluar mëkatin, wal begi, edhe ka ndaluar padrecin, bigajri l'hak, ajo që bëhet patë drejtë, u antu shriku billahi, malem junez zilbihi sultana, dhe të të bëjni shirkë Allahu Gjeshanu, një gjepër të si nuk e një argument, pas ta i thotë, u antë kulu alellahi, malat alamun, e që të mos flisni, për Allahu Gjeshanu ata q Ndini, dhe në kjo është prej me kate e shumë të më dha, gjithashtu në një jetë jetër Allah u gjërë shënë të thotë, wala tekfu ma lej se leke bihi ilmë, mose folë ata që për të si nuk e një huri, in në sema, ma i të fërte dëgjimi, wala besare, wala besare edhe shqyqimi, wala fuadë edhe zemre kullu ulajke kënë anhu mes ula, dhe të pyet një për shdojgje që e kini folë, për shdojgje që e kini pohuar nëse nuk keni Gjithashtu, Allahu Subhanehu etale në Kur'an, i ka vendosur edhe parimet e mënyrës e si duhet të sidhet njëriu. E ka vendos parimin e përgjëtsis individuale dhe parimin e përgjëtsis shoqirore. Pra dhe Allahu Gjereshan thot, Ja, e juhe linsanu, inne ke kadihun i la rabbi, ke kadhan fe mulaki, o të njëri tje duke u angazhuar për të arritur në një pozit e ka zoti ytë edhe ky, Mundimi ju ti do të vazhdon edhe kime e pa punën tënde. Prandaj kjo duhet me të vëdijsu ti që të jesh i vëdijshëm edhe i përgatitur për atë vepër që e ke. Bo, pemanya amel mithqale dharratin khairan yara. Kush vepron një vepër të mirë, qoftë sa kokra e mirë do ta shehat vepër. Kjo çfarë ndikimi ka tek njeriu, ka ndikim çaj të përgatitur atë të jetë i vëdijshëm. Edhe kjo pagjeci o shpjesë dhe mënyrës se si njeriu çasat, muslimani çasat edhe Shkencët. Gjithashtu, e ka vendosru dhe parimi në përgjëtsis qoqirore, kur thotë Allahu Gjereshanu vëkuli amelu, dhe thua i veproni, dhe më thonë i drejtojt bashkësis, që bashkësia të veproj për të mirën edhe individuale, edhe për të mirën kolektive, fe se jera Allahu amelekum, veprontontamir tuaj tamite ta sheh Allahu wa rasuluhu dhe i dërguari te ul mu'minun edhe besintart suterdon ila alamil ghaibi washahada pastaj te ktheheni te ai i cili e din te fshtetn dhe ato ce esh edukshme dhe do tju lajmoran per ato ce e keni vepruar domthon edhe vepran kolektive ce e keni bo edhe vepran individuale ce e keni bo per ato te pyeteni tek Allahu subhanehu ve teala ne do te vazhdojme inshallah ne emision tjetre biseden ton per parimet shkencore ne islam edhe për diturin dhe njohurit, si kur bazë e ndërtimit të qëtërimit islam, Allahu në luqët në pa isme, diturit të dobishme, me veprat të mira, dhe në të kimin ton të arshëm, ju përshëndesve, salamu alaikum, më rahmetullahi, u e barakatuh.